10. Лютий 1922 року. А сам Починався вечір. В Індії це час щоденного відродження після запаморочливої спеки полудня. Час, коли чоловіки й жінки виходять зі своїх хижок, собаки виповзають із стіні, а пташки знову починають лопотіти крилами. Я лежав у своїй спальні, прокинувшись від чергового жаху, після якого стікав потом. Знову я біг, шалена погоня, цього разу вулицями вестенду. Мене знову наздоганяло те саме невидиме зло, як і у вісні на вокзалі Ламдінгу. Я намагався лежати нерухомо, бо від кожного руху моє тіло, яке трусилося, наче вулихоманці, пронизували різкі уколи болю, проникаючи просто в мозок. Двері розчинилися. Увійшов брат Шанкар і підійшов до мого ліжка. «Ви можете сісти?» Я крякнув у відповідь і піднявся, спершись спиною на дерев'яну стіну. Брат Шанкар усміхнувся. Викопаний Франциска Сіський з малюнків у книжках для недільної школи, тільки живий і замотаний у шафран. «Ми мусимо обговорити ваше лікування». Він улаштувався в кутку ліжка. «Як ви почуваєтесь?» бувало і краще, хоча не пригадую коли. Він вислухав і кивнув, як лікар, що оглядає безнадійного пацієнта. Ну, хороша новина полягає в тому, що ваше лікування почнеться десь за годину. А погана, хоча я передумав, забудьте, не хочу знати. Монах усміхнувся. Лікування складається з відвару, приготовленого та освяченого деврагою з вами. Він відрізняється від трав'яного чаю, який ви досі приймали, тим, що довго в шлунку не затримується. Головне, швидко його проковтнути, а тоді виблювати. Він указав ним їй ашрамський однострій. Раджу приходити без сорочки, і, мабуть, буде краще, як ви перед тим нічого не їстимете. Я бачив людей, які добряче попоїли перед процедурою, і, повірте, видовище було не дуже приємним. За годину пролунав гонг. Я розгорнув кокон із ковдр і повільно підвівся з ліжка. Навколо мене інші робили те саме. Тільки Адлер лишився лежати. Він відклав книжку. «Щасти вам», – сказав він, – «попереду нелегка година. Але не забувайте, що у війні проти вашої залежності це початок останньої битви. За десять днів ви її виграєте». Усі пацієнти зібралися на майданчику перед ідолом богині Калі, де вранці проводили переклик. Цього разу нас поділили по-іншому. розбили на тих, хто без сорочок, і тих, хто в сорочках. Тих, хто проходив лікування, і тих, хто закінчив десятиденну процедуру та перейшов до етапу одужування. Тих, на кому не було сорочок, монахи поділили на менші грубки, вишикувавши нас Перед довгими дерев'яними корицями, біля яких стояв ряд металевих відер із водою, кожне по самій вінці. На гачечку з боку кожного відра висів металевий кухлик. Уперед вийшов брат Шанкар. Сюди відокремив він мене від моїх сусідів і переставив у перший ряд, ближчий до ідола богині. Новачки попереду. З кожного боку ідола стояв монах із двостороннім індійським барабаном, що називався Дхол. Ми зайняли свої місця, і монахи почали відбивати ритм. За шраму з'явилася постать у червоному одіянні. Маленька, тендітна, як пташка. У супроводі двох монахів вона повільно наблизилась до майданчика, і я припустив, що це певно легендарний деврага з вами. Він був голомозий, і шкіра на голові здавалася тонкою, як пергамент, майже прозорою. І на миті я повірив у те, що він такий старезний, яким його описував лікар Чатарджі. Втім, обличчя його було гладеньким, м'яким, а очі під смугами, намальованими попелом на чолі, ясними і сфокусованими. Він пройшов уздовж ряду, обмінявшись із кожним кількома словами, доки не зупинився біля мене. Брат Шанкар представив мене. «З вами», – промовив він таким тоном, до якого вдаються, звертаючись до короля – для нас велика честь бачити вас. Старий усміхнувся йому, тоді мені, і на мить я відчув дивний спокій. Ніби для того, щоб вилікувати мене від опійної залежності, цьому чоловікові достатньо лише накласти на мене руки. Але не все так легко. Натомість Свамі повернувся до одного з монахів, що стояли за спиною, і взяв у нього велику скляну пляшку, наповнену зеленуватою рідиною, яка дуже нагадувала річну воду. Барабани замовкли. Запала тиша. Абсолютна і бентежлива. Навіть вітерець не в'їв. Свамі відкоркував пляшку. Монах простягнув маленький скляний сосуд і Свамі налив туди рідини. Узяв склянку і подав мені. Поїте. На мене дивилося море облич. Будьмо, — проголосив я та осушив коктейль. Гострий і гіркий присмак пронизав ротову порожнину ще до того, як рідина кулею долетіла до стравоходу і проклала шлях униз до шлунка. Барабани знову забили, скоріше, голосніше, голова пішла обертом. Я відчував присутність брата Шанкара поруч. Тримайте тіло рівно. Я уявляв, що почну блювати щойно рідина, потрапить у шлунок. Урешт, це ж зілля, що викликає блювоту. Але минали секунди, і нічого не відбувалося. Ось, промовив Шенкар, знявши з відра металевий кухоль і наповнивши його водою. Пийте, все. Так я й зробив. Ковтав, доки кухоль не лишився порожнім, тоді й повернув його. Ще раз, наказав він і знову наповнив. Пийте, доки не зможете й ковтка зробити. Я спантеличино дивився на нього, і раптом цей Франциск Асійський усміхнувся мені. Довіртеся мені. Тож я випив пив, доки шлунок не почав розтягуватися, і я більше не міг дивитися на воду. До того часу Деврага з вами вже роздав зілля всім у першому ряду барабани били, глядачі заохочували криками. Інших навколо мене вже вивертало. Вони схилилися над корицями. Я стояв налитий посамісіньке горло, як той буксер, що хитається на ногах і поглядає у свій кут, якби швидше витертись рушником. Крізь галас ледь почув брата Шанкара. «Суньте пальці в горло». Я без питань підкорився і почалося. Перші судорожні позиви. З мене немов затичку витягли. Я блював, викидаючи з себе хвилі зеленуватої рідини. Усе це тривало і тривало. Ритмічні хвилі, неконтрольовані конвульсії. І з кожним викидом я перетворювався на спотворену стогнучу масу. По обличчю котилися слиз і сльози. Певної миті блювання скінчилося. Його змінили конвульсії. Упавши на землю, я витер роту рукою і спробував відновити дихання. Тіло здригалося від болю, але я роззирнувся. Барабани й досі били, натовп кричав, але я нічого не чув. Поруч зі мною і позаду продовжувало вивертати інших. Святий Франциск знову перетворився на брата Шанкара. І раптом мене пронизало розуміння. Ланцюг подій, які почалися того дня 1918 року, коли я підірвався на німецькій бомбі, які продовжилися смертю моєї дружини, моїм рішенням поїхати з Англії до Індії та Опію. Все це привело сюди до кульмінації, цієї миті, де я лежав і звивався на пильному монастирському дворі під жалісловим поглядом богині Калі.